Bona, bueno, haipatu dugu, zerbait eh, egin lortzen mazen uren itzo egin ima benuela, eta Esterbait baizik eta irabazi, ez? Bai, buf, nago, pero, vamos, una nube, nago super content, eh, esken un espero, porque esken ikusi da, que esken de buzila sokan gauza, gozo kurrauta, eta esken ean, ba, super posik, esken un espero, osea, que... Batzen zen gainera behin iraztea zaila da, baina bigarren urtez jarraitzea e, txapelketanek duen maian e, ba, lehen izaten e, zaila da, eta bueno, horrek ere egiten duzuen lanaren erakusgarri izan behar du, ez? Ba, ahi azkenean ba, urtero betida da zailago, baina zati jendia kartzitu gauz berrila, denak e, lantze dute gauza pila bat, eta azkenean, pues, Pasadabat, pasadabat, porque ya lehenengo aizan zen lehenengo urtia eh, arrautza ekin, eta urten pues, gaina tornean eznean nahi ekin, eta premio doblea. <laughs> gaina onjarbingatzen da, eta goberena. Ez kenian. Aipatu gainera bueno, bakaio ekin, bertako produktu batekin, eta ezure nahiak azalduan bezala, ba. Eh, zaporean eh, oinarritutako pintxo bat, ez? Bai, dauka zapore pilo bat, azkenian ez da zapore batekin geratzen, ez da zapore desberdinekin, ba, azkenian jatia, eta ez geratzeko zapore batekin, zeno denekin. Gainera, eskualdaren e, sekulakoa izan da, gaurko txapelketa, bigarrena irunen e, lehena leen, ondarri ez? Bai, bai, bai, azkenean... Um, Fama, ozera, ja esan dutenean bigarren o sea, bigarre premioz egen unes, pero, ozera... Ta azkenean, um, felizekin beti ukidugu harremana superona, beti nanaiakin beti biltzen da kampioneta guzilean, eta azkenean da, duz, eso... Posi, Premio ba, de aguria, premioa da guria, premioa bigarrena onjaru ingatzen dela ba, Azkenia nireun ere bai felizeke ukitzea bigarren premia, Ba da super posgarre, ja Oso ondo, mi eskero eta gozatzen da no, mm -hmm. do, Ba, mi eskero <laughs>